Коло бочки меду пристою, маю ложку дьохтю з горою. Гарний мед ваш, тітко, гречаний. Ой, сні, тесь мені ви ночами, мед при вас, а я ж і не грішний, є у мене дьоготь не гірший, все ходжу й неділю, й середу, мед у вас іззаду, і спереду. Онде онде ондечки, дечки, тьохкає бідненьке сердечко. Скоро вже кричатиме вредне, кому ложку дьохтю до меду, тому немовлятко, а гукало. А тепер велай за гукою. По дорозі жук-жук, по дорозі чорний. Мабуть, дьогтем мазаний, не скрипить, моторний. Ой, красуня біла, як сметана. Віями хатина заметана. Охте-охте, охтаньки-охте. Хата вся підведена дьогтем. Куштував іззаду і спереду. Кому ложку дьохтю до меду? Онде-онде, ондечки дечки Тьохке бідненьке сердечко. Добре йти по сонечку, по паски. Та буває гарно й навпомацьки. Не мені ні мамо, та й кращу, Як у дівки пропащує. Продаю я ниточку з пряжі, Ту, що вас із судженим зв'яже. ой, ойде, ой, де, ой дички, дечки І ще й колиски вервечки. Без примовок, що за базарі? виживіть, живіть, людівця, у парі, Гаманці, купуйте і нички. Є в нас і замки, і одмички, Трави для гузна, і для личичка. Ось вам і держало, і свічечка, зілля для печінки і для нирочки, квіточки для діви і пупирочки. А он і зараз важко впізнать, Зоставсь лише голос, точно буде сниться. На всю щуку глибока брозна от батога, немово от блискавиці, майнула і щезла серед люду знову. Спасибі час, і сліди притрушує, Спиняє пам'ять, мові з рани кров, Щоб з нею геть не випустить і душу. Мабуть, виняла душу циганка, Тільки пісня на місце душі Приліта і царює до ранку, І танцюють вогні, як ножі, І сидять по посивілі цигани, сивіші загаслих вогнів Із яких ви зірок планетяни І знялися і розстали, між снів Я і сам би подався за вами Проміняв би свій дім на коня Щоб могти чарувати словами Не сидів би я дома і дня Я зневажив би всі забаганки До кишень упустив би вітри Ой, циганко моя, ой, циганко Говори мені ще, говори не допитуйсь, якого я роду І чого тебе слухаю так Ворожи мені словом свободи Хай на серці залишиться знак Літописець Шумує ярмарок Оркестр, і ржання коней, храп і стук, перекупок безладний гук, Баси і дисканти, і маестро наш сторож тут. Мені здалося, що то не він уже, а я, І на мене дивиться здаля моя лишті, чужим теплом оглянув він, Лищать зіниці, і враз відкрилося по тому, Як вихор. Наш нічний знайомий митнув з галини з-під спідниці, перевернув сапетку яблук у тетерілій господині. Вітрисько-польовий до уст дівчині припав, знайшов вже дудочку заядлий. Вночі в яругу молоденьку, тепер у горличко гаряче. Як мед слова, живі аж зрячі, клилися в неї і серденько. Палійко юний засоромився, злетів на голову хлоп'ячу, волосся зайнялося, наче Чи налилося сором кров'ю. А третєму, мов хто наврочив, Такий нахабний, мов людина, При всіх за пазуху калині Поклав долоню ще й гегоча. Злякався я, І в днинах, значить, Присутня ніч, Містична і глупа. Вона як зорі баньки лупить, А ми у день її не бачимо. Весь день Прив'язаний до ночі, як тінню лебідь до землі. Мов жорно тінь, лиш зори літ її з землі з дійма уроча. Тож не такі вже й безневинні ці прохолодні тихі тіні. Їх виставила ніч осіння, щоб стежити за нами линуть. Стою в тіні, непевній чорній, Мов на межі із ніччю днем шукає світ увесь мене. Та давить груди тіні жорна. А як же я раніше йшов? Чому стою? Аж бачу, сторож біля Галини став, говорить, немов до рідної про щось, і зрозумів, чому стою. Це я із ним настільки зливсь, що він спинивсь, і я спинивсь. Це волю він скорив мою, усе, як він показує, сприймаю. Наставив Бог своїх поводирів, щоб люди бачили так світ, як він вилів. Я зрозумів. Він це почув, моргає, мовляв, Свої, чого ж мені дурить? Та тінь непевності в очах тремтить, ага. То, значить, розуму боїшся йти. Хоча ти йду, вже мудрий і старий біля Галини, хлопців, стінка. На вогнику долоні гріп і зазирають її підвії, Що довгі-довгі, мов хвоїнки. Вона ж так гірко усміхнулася, неначе дівчинка маленька, Що загубила раптом неньку серед чужих людей і вулиць. Уткнулась стороже душу, а він голівку ніжно гладив, Ну-ну, мала, бандити, гади, і кулаком сварився дуже. Звичайні люди їй чужі, як важко їй, Людинотіні, на балетенських двох площинах, у буття і смерті на межі вона стоїть, вона межа, жива і ні, смутна і рада. Мов під іконою лампада чи на шаблюці кров і ржа, навколо ярмарок вертівся, як вартістю мільярд монет. Хистка гігантська, мов планета, в кишенях драних п'яний рився, та я весь ярмарок скуплю із продавцями, боже мій. У вітрі, грузливий сміх, Йому ж лице скривила людь? Скуплю за серце у біді, За золоте, неоціненне. Воно у тебе що, в кишені? Чого ж там риєшся тоді? А золоті вогні монет, Скалиток світять, з кулаків, З густинок вузників, Які жінки під платячко ляне Ховають персах у злодю. Пожежа грошей золота, Когось світить, привіта, А інших кине, спалить дух. За два червінці продає Ярина Коси золоті, такі, як мрія Встріть в житті ціни ж Ніхто їй не дає Занадто дорого, дурна А їх же хтось колись кохав Ще нею пахне Соком трав Яка ж красива ці ціна Вона привітно так Бери, хоч що чима понесеш І кіс її блискучий серп Навпроти сонця Аж горить Продав голубку молодих та перед тим, як віддавать, Мов голову дзьоб поцілував, надіється, що прилетить, А їй такі, як ця стара. У них потреба торгувати, Нарве петрушки, кропу, м'яти, І збува за безцінь, всім підряд. Та заберіть уже хоч даром, Не буду я назад нести. Мій поводив зіперсь над тим, Вже не велить гіпнозом чарів, Покірно манить, ну, ходім, Вже владу втрати наді мною. Собака з ночі під полою у нього злякано сидів. З дахів сичі, осліплі днем, незряче бликали білками. Казкова ніч по дню блукала, та вже не вабила мене. Ці думи нагорнули туги, хоч би і з ким поговорить.